а за що ти вирішила називати його маестро? А хіба ти не знаєш? Перед моїми очима відзеркалюються тисячі світів. У всіх цих світах живуть люди, яких я знаю. Але у кожному з цих світів вони роблять щось інше. Наприклад, у цьому світі ми розмовляємо з тобою, ти мене уважно слухаєш. А зовсім поруч? Я бачу світи, де ти мене гвалтуєш, убиваєш мене ножем і рубаєш сокирою, де цілуєш мене, де кохаєш, де ненавидиш мене. Я називаю його маестро зовсім не тому, що він пише якісь там симфонії. Мені до цього немає діла. Але коли я вранці приносила йому каву, він сідав біля мене і пив її у всіх світах Одночасно. Похвально. І це все? Так, це все.